Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahirrahmanirrahim. Və s-salatu və s-salamu alə əşrəfləndiyyə və seyyidəl-mürsəlin, əmmə bəyəd. Rabb-i şəhli sadri və yəsirlə əmri və hli lüqdətə millisəniyyətlə hu qəvli. Həmd olsun Allahı ki, Allah təkdir, şəriksizliyinə doğub, nə doğulmayır. Və onun heç bir tayı bərabəri bənzəri yoxdur. Və s-salat və salam olsun. Peyğəmbərimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi Və Səlləmin o Peyğəmbər ki, bu yolda bu ümmətin fəlahə əlməsi üçün canını malını, qanını zərrə qədər də əsir gəməyib, zərrə qədər də əsir və bu yolda gecə-gündüz çalışıb, nə yorulub, nə bezib. Amma Şəyyəbə Hülhudu və Axavat fə Quran-ı Kərimin bəzi ayetləri Peyğəmbər Sallallahu Aleyhi Və Səlləminin Qocaldır. Allah subhantla həm də ki, Allah subhantla bu mübarək aya bizi çatmağa nəsib edib və necə bizi bu aya çatmağa nəsib edibsə eləcə də Allah subhantlardan istəyir ki, bu ayı tamamlamağı bizə nəsib edirsin. Allah subhantla Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Qutubu aləykum siyamu kəmə kutubu aləlləziyinə min qamcəkum ləalləkum teftəxund. Sizdən əvvəlkilərə Oruç fərziyyəni kiminsə də fərziyə edildi ki, bəlkə Allah Subhanahu Taala da qorxasınız. Və ümmiyyət də gətirir ki, Allah Subhanahu Taala oruç tutmanı təqvaya bağlıdır. Və burada bir incə bir məqam var. Alimlər həmişə bu məqama toxunur və deməli Oruc tutanda bilir ki, yemək, içmək, orucu kozan amillərdəndir. Amma o şey ki, ona görə Allah subhanahu ta'ala bizə orucu fərz edib, o da Allahdan qorxmaqdır. Və insan Allahdan qorxusuna müxalib bir hərəkət edərsə, qeybət edərsə və yaxud göz gözü zinaya toxunarsa və yaxud yalan danışarsa və yaxud buna bəzər günahlar, bu günahlar insanın orucunu pozmur insanın orucunun savabını azaldır. Amma insan yiyərsə və yaxud da içərsə bilərək də, bu əməllər insanın orucunu pozdur. Və alimlər yetək ki, bunun da ana səbəbi elə bilgi Allah subahlı hər şeydə olduğu kimi vəsirələrə qayələrdən daha çox önəm dəyir. Çünki vəsirələr qayət etmək ki, çox mühümdür. Əgər elə bir vəsilələr olmasa, qayələri gelib çatmaq olmaz. Əgər, əgər bu qayə xeyirdirsə, bizə əmr olunan bir əməldirsə, arada olan qayələrə, hətdən artıq çox, vəsilələrə çox yol ayırmaq lazımdır. Yox, o, bizə əmr olunan əməl çəkinləsə, əməldirsə, günahdırsa, yenə də burada o vəsilələrə, hətdən artıq önəm vermək lazımdır, o vəsilələrdən çəkinmək lazımdır ki, əziz qaydalardan da çəkinir. Necədir və bir şeyi tərk etmək üçün ən güclü yol yaxınlaşmağı tərk etməkdir. Və insanın da o bütün təqvallu şəkildə keçməsi üçün yemək içməkdən imtina eləməsi elə bir şərtdir. Allah Subhanahu Ramazan ayının fəziləti varisində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ramazan ayı hərində Allah Subhanahu va cənnətin qapılarını açır. Və cəhənnəmin qaplarını bağlayır. Və həmçinin Ramazan həndə şeytanlara zəncir vurulur. Bu başqa bir həxsdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki: "Allah subhanu təala Cənnətin qaplarını açır, Cəhənnəmin qaplarını bağlayır və belə bir kəssin iradədir. Ey xeyir istəyən insanlar, bəri gəlin. Və ey şər əməllərlə məşğul olan, günah işlərlə məşğul olan insanlar, artıq yetər və bəsdir." Və Allah subhanət hala Ramazan ayında hər gecə cəhənnlərindən azad etdiyi qullar olur. Həmçini Ramazan ayının elə bir fəzilətlərindən, faydalarından Allah Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, İslam 5 şey üzərində bina olub, ondan biri də Ramazan ayının orucudur və müsəlmana bu dinin dirəyin yerini yetirmək ona şərəf olaraq yetər. Və başlayıb bir həzsə, yəni Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, Man sala Ramazan imanla və ihtisaman gufrə lehu kim Ramazanı imanla Allah Subhanahu Taala'nın əjinc tutarsa Allah Subhanahu o insanın keçmiş günahların <coughs> bağışlayır. İmanla və ihtisaman alimlər gətirir ki, yəni insanda Ramazana qarşı Ramazan tutanda peşkindik olmamalıdır. Səhlənkarlıq olmamalıdır, tənbəllik olmamalıdır. Və imanın vaxtisə və bu həcistə keçən şərt də əsas bu deməkdir. Və başqa bir də istə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Adəm övladının hər bir elədiyi əməl 10 misli qədər yüksəlir və mən istəsəm o 10 misli də 700-ə qədər yüksəldirəm. Amma bir dənə orucdan başqa. Yəni, oruc, oruc mənə məxsusdur və mən onun elə belə əcrini saysız hesabsız verəcəm. Və həqsin arxasında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sənə buyurur ki, oruç tutanın ağzından gələn i Allah subhanətə ala yanında misləndə daha sevimlidir. Və həmçinin oruç tutan insanın iki sevinci var. Allah subhanət buyurur, qulumun iki sevinci var. Biri iftar açdığı zaman könlü rahat olur, sevinir. İkinci də Allah subhanət alanın qiyamət günü. Ona savabı bəxş edəyəndə, o savabı nə qədər böyük və əzəmətdə olduğunu görəndə orada elə ilə ki, sevinəcək. Və Peyğəmbər səhənin başqa bir hədisa buyurur ki, sizdən biri oruclu olduğu zaman öz qadınına yaxınlaşmasın və həmçini qəzədlənərək işqirib bağırmasın. Əgər biri onu söyərsə, desin ki, mən orucluyam. başqa bir hədisdə yəni Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Oruc insanı günahlardan qoruyan bir qalxandır, həmçinin oruc insanı cəhənnəm ateşindən qoruyan bir, qal bir qalxandır. Və yəni başqa bir həzistə buyurulur ki, cənnətdə rayyan adında bir qapı var və o qapıdan ancaq və ancaq oruçdanlar geçər və onlardan başqa o qapı heç kimi açılmaz. Və nəsasadə gələn əlavədə isə buyurur ki, O qapıdan sonra bir bulaq var və o bulaqdan ancaq oruclar içər, o bulaqdan içən kimsə də heç vaxt susamaz. Yəni başqa bir hədisdə, bir anbər s.a.v. buyurur ki, kim Allah rızası üçün bir gün oruç tutarsa, Allah s.a.v. o insanın elə bir cəhənnəmlə onun arasını 70 il qədər uzaqlaşdıraq. Və bu hədis nafili oruc barisində keçir. Əgər nafirlə oruc barisində belə bir fəzilətli hədis keçirsə, görün fərz oruc barisində nə qədər böyük fəzilətlər var. Yəni, dedir ki, bunun fəziləti böyüdüyündən buna zahirən bir fəzilət qoyulmuyor. Yəni, Allah subhanətlə buyurur ki, bu mənə xastı və mən onun elə-belə əcrini özüm verəcəm. <gülüyor> yəni, Allah subhanətlə həməd olsun ki, Allah subhanətlə bu ayə bizi yetişdirib, Və bu aya gəlib çatım bu aydan istifadə edilmək lazımdır. Və ümumiyyətlə, alimlər insanın imanı zəyətlədən amilləri zikr eləndə, tuxunduqları amillərdən biri də Allah Subhanələnin insana verdiyi fürsətləri dəyərləndirməmək insanı Allah Subhanələnin taladan uzaqlaşdırır. Ona görə Ramazan ayı gəlib, yəni Qurandan üç çevrən, Məsiddən üç çevrən və yaxud təravihlərdən üç çevrən insanlara Bu fürsətləri dəyərləndirmək lazımdır. Əgər kim sünnə deyib keçərsə, bunun özünün insana böyük zərərləri var. Və həmçinin Ramazanda insan gücü şətan qədər nafilə əməlləri çoxatmalıdır. Nafilə əməllərin başında da namazlar gəlir və namazların da fərzən sonra ən fəzilətisi gecə namazıdır. Və ona görə insan gücü şətan qədər gecə namazında bu əməlləri çoxatmalıdır. Və bu işlə də bizə nümunə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdir. Necə ki, Ayşə radiyyəllahi anihə buyurur, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bir gün gecə gəldim, gördüm, namaz qılır və o qədər namaz qılmışdı ki, ayaqları şişmişdi, partlamışdı. Soruşdum ki, ey Allahın rəsulu, sən Allahın Peyğəmbəri olduğun halda, sənin keçmiş və gələcək günahların bağışlandığı halda özü bu qədər niyə əziyyət verirsən? Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, mən şükrətən qullardan olmayınm. Əgər bu Peyğəmbər s.ə.v sözü isə bu qədər ibadətlə, gör bizi kimi günahkar insanların sözü və yaxud feyli necə olmalıdır. Sonra naflə ibadətlərin və yaxud namazların başında, xüsusən də Ramazan ayında tərabih namazları durur və tərabih namazı sünnədiyik. Peygəmbər sallallahu alayhi ve sellem Təxminən 3 e, dəfə və ya xoş 4 dəfə. Peygəmbər sallallahu alayhi ve sellem Ramazan ayı boyunca və səbəb olaraq da Peyğəhəcidə gəlir ki, Peygəmbər sallallahu bir hissə qolur. Müəyyən bir qrup Peygəmbər sallallahu alayhi ve Və ikinci gecə biraz da çoxalır, üçüncü gecə biraz da çoxalır, dördüncü gecə Peygəmbər sallallahu alayhi ve sellem gəlmir. Soruşurlar, Peygəmbər sallallahu deyir ki, qorxdum O, sizə fərz qılınlar. Sizə fərz qılınma qorxsunlar, mən onu tərk edədim. Ömər İbn-i Xattab öz zamanında iştihad edir və tezdən təraviyy namazını cəmaat şəklində ümumiyyətə qaykarır. Yəni, Ömər İbn-i Xattabı qədər namazı var idi, amma necə qədər, məsələn, işə namazından sonra qalxıb sündət namazları qılınır, hər kəsən üçün. Ramazan ayında da bu namazlara, elək el el ki, təravih namazlara əlaqə olunurdu. İstəyən qılırdı, istəməyən qılmırdı. Və Ömər ibn Xattab bunların hamısını, cəmatı yığır, bir imanın arxasında cəm şəkildə ona qıldırır. Və bu da Peyğəmbər s.a.v-in zamanında olan bir ibadətdir. Və yeri gəlmişkən bir ifadə etə xoğuna, Ömər ibn Xattab orada bir söz şirətirir ki, niyə əməli, bir, bir dəaq. Gör nə gözəl biqətdir, yəni öz elədiyi əməli görür. Bir, yaxşı ki, şey, bunları dəmələrim. Və ərədində də bilirik ki, bir sözün mənası çoxdur. Ərədində sözlərin mənası çoxdur. Burada işlənən elə bir biqət sözünün mənası dirkəliş və yaxud qayıdış mənasında gəlir. Yəni, gör nə gözəl qayıdışdır, dirkəlişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi zamanında var idi. Sonradan, yəni tezdən əslində qayıddı. Sonra naravih namazı barəsində ümumiyyətlə ə, ə, ədədi barəsində, sayı barəsində Ayşə radiyallahu buyurur ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm nə Ramazanda, nə də Ramazanın xaricində gecə namazı 11 ilikətdən o tərəfə keçməz yəni, Bu hədisəyə tiqqət yetirəcək, görər ki Ayşə radiyallahu anhə 11 dükkətdən o tərəfə qılınmanı inkar eləmir. Sadəcə özündə olan elmi deyil, xəbər verir. Amma hədisləri toplayanda başqa bir həzistə səhəyib radiyallahu anhə deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhəsələm ilə namaz qaldım, Peyğəmbər sallallahu aleyhəsələm 13 rükət qaldım. Və ümumən, Övər ibn-i Xatabın dövründə tərabiyyət nəmazları 11 rükət qalınıq, 13 rükət qalınıq. 21 rükət qılınıb, 23 rükət qılınıb və Peyğəmər ibn-i Xaddaqdan sonra 30 qılınan vaxt olub, 40 qılınan vaxt olub. Yəni Peyğəmər sallallahu aleyhi ve sellem gecə namazına həd qoymıyor. Və da dəlil, başqa bir rədisi Peyğəmər sallallahu aleyhi ve sellem görür ki, gecə namazı 2-2-dir, yəni bağlamıyor Peyğəmər sallallahu aleyhi ve sellem. Kim istəyib 2 qılır, kim istəyib 7 qılır, kim istəyib 11 qılır, kim istəyib 13 qılır. Və Bunu əsasən də Ramazan ayında indi təravəh 20 qılarsa, 20 qılanın 11 qılana bir söz deməyə haqqı yoxdur. Və ya 11 qılan da 23 və ya 21 qılana bir söz deməyə haqqı yoxdur. Və imam, nə şeyx İslam Pətar ov da gətirir ki, "Yəliləm müəqqatli salatil Xüsusən də deyir, Ramazanda deyir o qılınan namazların deyir sayı təyin olunmuyub, həd boyun Və İmam Əhməd də ki, kim deyir, əgər elə zənn edər ki, o namazlara həd qoyulub, mütləq bəli olmalıdır nəsə, o insan xatı eləmiş olur. Yəni, bu məsələdə qafı açıqdır, kim nə istəsə, inşallah qıla bilər. Məbəyizlər deyib ki, uzun edir, amma Peyğəmbər salsəyəm qıldığı kimi qıla. Bəzilər də deyiblər ki, yox, Osa nə qədər qılsa o, Uzun qılsaq, olsa Peyğəmbər sallallahu aləm səhənin qıldığı keyfiyyəti tuta bilmək ki. Ona görə elə zahirən Peyğəmbər sallallahu aləm irədiyi Amma əlhəmdir, yəni hədisləri asarsan Peyğəmbər sallallahu aləm hədə boyum yob. Bu məsələdə qapı açıqdır. Sonra Abuzər radiyallaha anhodan hədis gəlir. Abuzər radiyallaha buyurur ki, bir gün gəldim Ramazanın deyir. Son, axır 10 günündir. Hər gün gəldim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmın gecən 1/3-nəcə namaz qıldım. Oğursun gəldim Peyğəmbər sallallahu Bir gecə sonra gəldim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm ilə gecəni gecənin yarısına qədər namaz qıldım. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm salam verdikdən sonra soruşdum, dedim ki: "Ya Resulullah, biraz da uzatsaydı səhərəcə inseyilər." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Kim Səvr edərək imamı xutarana qədər imamla birlikdə namaz qılarsa, o insana sərəcən qiyam ilə ilə qılmış kimi səvab yaslar. Və bu hədisi əsasən ayindərdir ki, əgər bir yerdə məsələn tərabih namazı qılınırsa, əgər 20 qılınırsa və yaxud 30 qılınırsa və yaxud müəyyən bir ədəd qılınırsa, o yerdə qılan insanların o imamla tamamlaması əksəlidir. Əksəli odur ki, imamla tamamlasın. Əgər, məsələn, 20 qınlan yerdə 8 qınlanıq çıxsa və yaxud 10 qınlanıq çıxsa, düzdür bu insan xata eləmiş olmur. Amma ki, bu fəzilətli əməldən özgün məhrum eləmiş olur ki, ona gecə sərəcən qiyam-lil qınlan səvağı yazılmır. Aynıdır. Əgsi, İmam Əhməl bunu sünətdə gətirir. Sonra tərabih namazları ilə əvvəl qədər Ramazan, Ramazan ayına əlaqədər toxuma istədiyimiz məsələlərdən bir də Peyğəmbər sallallahu aleyhəsələni bu xadis üçün bir həzistə buyurur. Əgər deyək, rövcələriniz, qadınlarınız sizdən gecə namazına izin istəsələr, yəni burada nəzərdə tutulan təraviyy namazıdır, onlara mani olun gün, onlara izin verin. Və qadınlar istəsə, qadınları mani olmaq olmaz, gətirmək lazımdır təraviyy namazına. Amma ki, şək yox ki, Allah Subhanı Tağla bir şey icazı ver Hətta bir şey ən qədiyyəndə belə o ənvi müəyyən şərtlərə bağlıdır. Və qadın da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, əgər o qadın evdən ətir vurub çıxarsa, bizlə bizim məscidlərimizə yaxına gəlməsin. Yəni ətir vurub çıxarsa. Hətta başqa vəsitat yox ki, xüsusən də namazına belə gəlməsin. Ya buna qan ərz Və peyğəmbər sallallahu və sallam, bütün elə ki bu şəhddəriyə, bu elə bir üstünləri, elə bir həzistəcəm edir. Uyurur ki, qadın qara qarğaya bənzəməyincə, deyir, cənnətə girməz. Və bu hadisdən də alimlər fayda çıxartır. Qadının ən əfsəl paltarının rəngi qaradır. Çünki qara paltarda o qədər cazibadarlıq yoxdur. Və Allah Subhantallahu Peyğəmbər s.ə.v dilindən niyə görə burada qara qarğanı misal çəkir? Çünki qarğı quşlar içərisində, qarğada demək olar ki, Heç bir cazibədarlıq və yaxud heç bir insanı çəkən bir şey yoxdur. Məsələn, o səsəm orada bülbül də işlədə bilərdi və yaxud başqa bir quşlar da işlədə bilərdi. Amma orada, onun hikməti odur ki, orada heç bir cazibədarlıq yoxdur. Və qadın da paltarını elə deyilməlidir ki, heç bir cazibədarlıq olmasın. Əgər o qadın, məsələn, namıza gəlib insanları fitnəyə salacaqlar, fəsədə salacaqsa, o qadının evi, çölündən onun üçün daha hayırlıdır. Allah subhana ve taala bize eşli faydanlardan versin. Sonra burada bir tane daha hadis var. Farzlar. Ummu Seleme radiyallahu anha buyurur ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve namaz kıldıqdan sonra məsciddən srazı o dərhal çıxmazdı. Xüsusən tərəvəh namazlarında. Vətil vallahu a'lam. Mən bunu deyirəm səbəbini elə başa düşürdüm ki Namazdan sonra çıxanda, xüsusən, tərayiq namazında qadınlarla qarşılaşmasın, üzücə gəlməsin. Ona görə xüsusən, məsələn, belə yerlərdə, görürsəm, qadınlarla kişilərin əgər ə, çıxışı gəlib, məsələn, kişilərin çıxı ilə keçərsək, kişilər tələs məsələn. Boy, qadınlar çıxısa, qıtarsın, ondan sonra inşallah kişilər çıxar. Və sallallahu aleyhi və sallallahu və sallallahu və sallallahu və sallallahu